Jesus och Abraham Kapitel 8, verserna 48 till och med 50 och 9 48 Judarna sa det Har vi inte rätt när vi säger att du är samarier och att du är besatt? 49 Jesus svarade Jag är inte besatt, utan jag ärar min fader Men ni skymfar mig 50 Jag söker inte min egen ära, men det finns en som söker den och som dömmer. 51 Sannerligen jag säger er, den som bevarar mitt ord skall aldrig någonsin se döden. 52 Gudarna sade du, nu vet vi att du är satt. Abraham dog och profeterna lika så, men du säger att den som bevarar ditt ord aldrig någonsin skall möta döden. 53 skulle du vara större än vår fader Abraham? Han dog och profeterna dog. Vem tror du att du är? 54 Jesus svarade Och jag själv förhärligar mig är min härlighet ingenting värd. Det är min fader som förhärligar mig han som ni säger är er gud. 55 Ni vet inte vem han är men jag känner honom. Om jag säger att jag inte känner honom så blir jag en lögnare som ni. Men jag känner honom och jag bevarar hans ord. 56. Er fader Abraham jublade över att han skulle få se min dag. Han fick se den och gladde sig. 57. Judarna sa det då till Jesus. Du är inte 50 år och ändå har du sett Abraham. 58. Han svarade... Saneligen jag säger er jag är och jag var innan Abraham blev till 59 Då tog de upp stenar för att kasta på honom men Jesus försvann och lämnade templet